right right. Det är synd att man inte kan dra upp, man, dra upp ljudnivån mm. på datorn när man spelar in. Mm. Det är synd att det inte det har reglerar hur mycket ljud som tas in. Om man har om man har så här, högsta på ljudet på datorn. Mm. Då vore bra ifall det betyder att den tar in sådant maximalt. Aha, ja, att vi kunde höja här. Och, ja. Så, ja. och sen bestämma så man slipper... Men du kan ju höja på den där sen. Men det är ja, inte ja. mycket. Nej, exakt. det är väldigt, väldigt lite. Alltså jag tycker att vår senaste fall var faktiskt bra. De andra har fått en lite dåligt ljud. Men de andra har på fall bra ljud. Faktiskt. Alltså det är ju så svårt det svart, för vi kanske börjar... Med. Ja, den är, den är fan bra. Det är svårt för man kanske börjar... Man kanske börjar att prata... Ganska högt. Mm. Men om man ska ha ett normalt samtal. Ja. Det kommer ju gå ner. Alltså det, och sen så vi, vi hör ju varandra. Ska. Det är det vi tänker på. Vi. Ja. <laughs> det, är så här. Ja, det är svårt att veta om de kommer höra För vi hör ju oss. Ja. Ja, men eller hur? Det är onaturligt att bara artikulera inte mycket. Mm. Jag fick höra häromdagen att jag har en skön radioröst. Aha, vem du det? Dani sa det. Mm. Eller eh, inget. Inte jag då? Nej, men jag pratade ju med Dani, det är inte så att hon bara så här. Jag tror att hon är genom att höra vår podd. <laughs> jo, men hon har ju säkert hört på vår podd. Ja. Men jag pratade med henne så det var ju konstigt att hon bara så här. Och Jessica. <laughs> jag märker Ja, nej. Vi snackade lite om på att hon bara. Ah. Men. Um, men jag kanske har det. Ja, jag, du, men jag, jag... du har ju sagt det förut. Men jag tänker mig mer att, att det inte är så mycket rösten. Utan det är på något sätt det är hur man pratar. Uh. För jag tycker personligen att du har en skönare röst. En behaglig röst att du på. Jag tycker min röst går för mycket upp på ner. Tycker du? Mm. Gud, jag tycker min min röst låter som är lite så här. Nej, det nej, nej, nej, nej. nej. Men det mörker. Nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> du tycker att du har en mörk eller ljusröst? Jag är att mörk är Ja, och det är det. Nej, men, eller, det. Det. men det är, är det. precis det. Det är precis det som jag tycker är problemet för mig. Mm. Att du har ljusröst? Ja, att den är pipig. Eller den är liksom... Ja. Jaha, Och därför, därför tycker jag att det är, det är sexigare och skönare att lyssna på någon som har en mörkröst. Jag tycker att folk med mörkröst låter som att de är äldre. Mer självsäkra. Mer såhär avslappade. Medan jag är där. Oh, Gud nej det har inte jag inte tänkt på. Det var Men där. Men kan du tänka dig. Eller såhär kan du förstå. Att jag tycker att. Eller att såhär generellt. Folk som har mörkare röst. Känns mer avslappade och så. Nej det vet jag faktiskt inte. Alltså, men har inte du är tänkt på det? Det ju här. Om du har såhär inte. Nej men den är inte. Den inte jag jag på det. något sätt. Den är inte dålig. Men, men bara. Om jag hade fått välja. men om det här är, här är normala. Du kan ju inte visa mina händer. Ja men normalnivå. Okej okay, ja. Av röst. Mm. Tycker du att du var här på då? Nu visar du ungefär en decimeter av ja. varje hand. Tycker eh, du att du är över nej. den nivån? Ja ah, nej alltså jag skulle kanske säga tre centimeter. Jag kan inte säga en. Jag lite. skulle säga att du, du är lite upp här. Precis precis. Vi mm, inte. Ja. För du har inte en ljus röst skulle jag inte säga. Nej, du är en ganska van. Alltså... Ja, men den är rätt pipig. Den är rätt nasal, det, det. det är det. Tycker du? Den, den, den är liksom inte så där. Den har liksom ingen djup. <laughs> <laughs> men din, din, din röst har ju ett djup. Min röst så lite hes. Och... Ja, Eller inte hes, men den är lite manlig. Ja, precis. Jag vill lite manlig röst. Precis, det är jag Den är lite, lite mörkare, den och lite hesare. Men ty, har du inte du med om att när man har druckit några glas vin... Och så ska du så här, flirta med något. Du ja. sänker rösten. Ja det gör jag väl. Du låter ju liksom så här. Mm. Hej. Vad Hej. dricker du <laughs> Går du ut, ofta? Går du, går du till äh, Ja. Jag sa det på min dejt häromdagen. Då sa jag det. Men det, det är ju en sån där tråkig klassisk fråga. Men jag tänkte inte på det. Det var ingenting att det 80, jag reflekterade. jag ni Nej, jag tror inte att han tänkte på Men jag, jag bara... Mm. So! Is this like the place you go often? Mm. <laughs> det var lite omfördringar kanske. Mm. Men... Ja. <laughs> men jag faktiskt kom på mig själv. Att det, det var vara den stelaste frågan man kan fråga om att gå på en dejt. Det är ju går du hit du hitta jag ofta? Man är på... Uh, Wait, anyway, where was, ah, du hit det <laughs> Ja, så, så om du inte har du något någon där annat att det? säga så slänger in det, Går du hit ofta eller? Mm. För du var ju på där, Det var en vecka sedan. Mm. Ja det var jag. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> nu ska jag prata om min ja. dejtrösta. Så som jag pratade på min dejt. dejt. Går du hit ofta? Eller? <skratt> Nej. Nej okay. det var jag. Uh, uh, uh, uh, uh, ja... Så här, det är skönt För jag kan faktiskt säga att det här Det här var inte en Tinder -id. Även om vi bestämde att vi skulle gå ut När På Tinder Så, är, så har inte jag träffat den här personen på Tinder uh -uh. Alltså, jo har du Har jag inte alls det, Nej, det har jag inte. Fast vad då Du får någon ute en gång mm. Och då om, jo, fast, fast om ni hade varit på Tinder så hade ni inte träffat. Nej, men, Nej. Jag, bara, men jag kan säga, jag, jag, jag måste inte säga jag träffade honom på Tinder. För det gjorde, det. Det gjorde jag inte. Nej okej. Okay. Jag träffade honom. Jag stötte på honom på Tinder. Ja okej. Okay. Så faktiskt första gången. Första gången jag träffades ah, var såhär. Ja länge, det var så. inte första gången jag träffades nej. på Tinder. Nej. Men då dejtade jag med någon annan typ. Och då så svarade inte jag. Men då bytte vi nummer. Och då svarade inte jag på det. För att det var. att jag var kanske inte jättet. så. Här. Nej för att jag dejtade någon Det var inte du var så intresserad. Nej exakt inte. Men precis jag var inte intresserad. Och sen så, och, och sen, ja, sen, sen så har jag sett på Tinder. Och då, när jag inte vet det. Så då är det en annan grej. Mm. Och jag känner så här att det är ingenting fel att träffa på Tinder. Det är inte det. Nej. Men man känner ju inte att det är roligt att säga. Nej. Nej, det är det väl inte. Eller alltså, det är konstigt att det blir så egentligen. Det är jättetråkigt, men det är nog för att, det är nog för att, alltså Tinder är så otroligt ytligt. Mm. För det är ju omägligt. Egentligen, mm. det är inte så att är mycket mindre alltså, ytligt än att träffa någon på krogen. För att, det är inte så för att du... så här, På krogen, det, det är ju som att swipa. Ja, det det. Du swiper inte höger på någon du, du blir attraherad av direkt. Nej, precis. Ja. Nej, det är chattar inte. Som... <laughs> på sån här är ju lite så här. Så du swiper varandra. Ful, ful, ful, eller så. Det är ganska hemskt att någonting så säger: Någon ser som mig, vad? Oj, jag är left. <laughs> <laughs> I'm är really nice person! Ja, men, verkligen. men så är det, det ut också. När du ser någon så skulle du inte. Däremot, ute, då, har, då kan man ju alltså, det är klart, då ser mig personen in the flesh. Mm, plus att det är inte du om någon swiper right eller höger på mig mm. på klubben, då kan man ju fortfarande gå fram, även om jag swiper left. Mm. På Tinder är det liksom over, du kan vara over. Nej, liksom Nej over. Alltså då hade ju personen kunnat gå fram till dig ändå Och snacka ja. liksom så här och kanske. Och då kanske det hade smärt ja. lite mm. och, sen så, och sen så på, Jag tycker Det är så himla ofta att jag är på Tinder Och sen så ser jag eh, Någon <laughs> som <laughs> You'll find me there <laughs> Jag inte på Tinder Nej det är ofta Nej <laughs> okay. eh, Och så ser jag någon som jag tycker så här Råmaterialet är snyggt. Uh. Eller whatever det där. Um, men så sa det, finns det en, det kan finnas en eller två töntiga bilder, eller som jag tycker är töntiga. Uh. Och då bara, nej, left. Ja, gud om man har tagit bild i en spegel, swipning på dirren. Speciellt om den är shirtless. Speciellt om den är shirtless. Det är inte så fult. Bilder är... på, på gym. Nej, tack. spänner sig. Bilden oh, är ju såhär. Berätta. Nej, berättade du. Vill. Nej, men berättade okay, du. en någon som är med stora muskulösa killen med linne. Jättesmå. Oh, Jättesmå. Alla står om och pausar i gymmet. Ja. Oh. Oh. Nej. När det är, också så här när det är. För det tycker jag att man ser väldigt mycket här. Mm. Att de ska stå med såna löns. alltså mm. när det är så här en kille. Och sen så ska han stå med som fem bästa löns. <laughs> Och laddar. Fem bästa löns. <laughs> ah, ja, ja, men det Jag verkligen tänker med dem. Alltså, det är så ja. det lät när de tog den där bilden. Det Åh, bröds. Hej, laddar. Här säger de broths. Broths. Broths. Broths. Broths. Broths. Broths. Broths. Um, broths. Broths. det vem det är. Jag, jag, hur hur skriver jag bilder med allt sina kompisar. Det är alltid. Ja. ja, men vem är du? Ja, vem är du? Och så alltså, det är kul du, du men ibland så säger de så här, ja, då kommer man ju för det. Och så säger de så här, ibland bara, I'm the second one to the left. Och då kanske det är på första bilden, men på andra ja. bilden. Då säger man, vem är du här då? Ska ju skriva så här: bild ett. Ja. Second one to the left. Bild 2. To en... the right det en bild. Men bara dig. Då kan man kanske se vem man ah, vill. Eller men jag, liksom, så att det är inte så att jag sitter. Man vill ju heller inte sitta och hålla på och bara. Mm, investigate. Nej mm. precis. Det, har inte, det, finns, det finns plenty of fish in the sea. Det är bara plenty of fish on Tinder. Ja verkligen. Eh, och sen en annan bild som, då, som också är väldigt. Ofta. Som man sätter på väldigt ofta. Det är att de ska stå med tjejer. Och så ska de stå. Det är inte så. Mm. Alltså. De väljer den här bilden bara för att det är med om det är, nu för vi är ju både hit och så då är det ju ja. vi har ju helt mm. på liksom. Så då så står de ju med tjejer bara för att på, jag tror att på det är på något sätt vis att de har så här tjejer ja. eller något. eller de dem? Ja, alltså, men och precis. precis. Mm. Och, det, och det kan vara nej, det är... men något när någon ser det och häng, klänger på eller en bild på när tjejen klänger på killen typ. Mm. Men varför skulle jag vilja Nej, det är, det, är alltså, det är inte så det, det är det. Nej. Vi vet inte nej vi är så bra på dig så fan. Det är så roligt så här. För det måste ju vara någon slags osäkerhet från deras sida. men mm. ska inte vi sitta och klackar ner på det. Nu vi ska bara såhär. <laughs> Jättehårda och sågar allt. Vi har säkert issues på Tinder också. Mm, ja. Tro mig. men undrar folk tror de bara. Mm. Jag vill ha bara så här, en kille som sparkar på en left. Säger. Ja. Så det Ska så intressant. Jag ska, ska undersöka. Så jag om jag inte kan mm. kontakta de här personerna. Mm. Sa, du, varför? Varför? Jag vill bara veta. Varför tycker du mm. <laughs> För jag har ju nästan bara om det. Om det, inte, om det inte är så att de skriver, ibland kan det också vara att man skriver och var jättedigt. Ja, så... ja, ja, jag måste ju veta om vad jag fick för ja, medlande hände. Det var jätteroligt. Jag fick någon så här fast på engelska eller jag kan bara säga det på engelska för ah, det, det, det går ju inte annars. Um. Här är den. Are you my cheesy. Är du min blindtunge? Det är lite Appendix låter ju finare än blindt här, uh. fortfarande Det låter lite äckligt, men det är lite cheesy Det var faktiskt lite roligt, det var lite roligt, men inte... Vi inte, nej Undrar hur många matchningar som är samma? Åh, oh, vad ser du? Ja Du har ju skitstor rad på dig mm. Jag har bara 10-20 Nej, 20 kanske Vad mm. har du? Så 50 Mm <laughs> men jag vill inte bara ha en Kingston. Jag vill ju liksom utveckla utvidga den till. Ja, men du, du måste ju bo typ 10 km för mig. Ja. Men det känns som att 50 km är... 50, 50 km är 5 mil. Ja. Alltså... Det kanske är rätt mycket. Jag ska inte dra. Ja, för fast sen Northlanden okay, måste ju vara... 5 mil är inte på från I för 50. sig, han som du snackade med, mm. Luke, mm. han... Han var ju 14 kilometer bort. Och det tyckte du var Åh, slångt. Men du är ju så här: ja. det är 1,4 mil. Du är ju fem mil. Bort, och tycker inte, alltså, det är ologiskt Men jag vill kunna se några lobitar. I gestifält sin inte felobitar. Jag 10 ja, inte ibland får slut på folk. Ja, det är inte ens ofta med. Mm. Det är nog fyll. Alltså. Vi har ju en vän i Stockholm men som jag... har slut, på alltså, hon har. Du har sagt att alla som är i Stockholm... Nej. Ja, de säger det. Men det är ju omöjligt. Ofta, ofta så får de slut. För slutet har ju... För slut, jag tänkte att de har varit alldeles. Det är bara att den är lite seg. Omöjligt var det slut. Eller i London. Liksom, nej, nej, nej, i Stockholm. Jag menar, jag får slut. Det betyder inte att det är slut. slut. Ja. Nej. Nej, för du är ju fan 50-20. Ja. Det är coolt. Ja. Vi har en podd när jag kom hit. Ja, fan mm. Och då berättade vi Eller då berättade du Jaha, nu berättade vi ah. Att jag var dum som inte, För att vi inte bokade typ mm. eh, Years and years För att jag mm. inte kunde gilla ta män Så mycket mm. eh, Dagen efter mm. Bokade vi Drömvirvel yes years. years and years För det var verkligen såhär För vi bara jag bara, mm. För nu kan ju de kosta 500 pund styck. Och vi trodde ju båda det. Det var mm. inte så att det var så här. Nej nej nej. Nej ehm, dagen efter så så jag men jag kollade, det ska inte inte kolla så då googlade jag. Det sin ju tickets Hitta dem. 30 pund styck. 30 pund. Det är ingenting. Det är så typ 375. Ah. Så <knapning och ang Welt> <floor> i oh, är april 18 april 18 april är jössen gör. Ja. är så taggad. Är det O2? Nej. When Wembley. Wembley? Uh -huh. Wembley Arena. Tror uh -huh. jag. Ja. Jo det är det. Do Du. Du du du. Du du. Du du. Du du du du du du du du du du du du du du du do do do do do do do do do do do du du, du, du, du, du, du, du, Nu ska sjunga. du sjunga Du, du, du, du Jag måste ju fortsätta sjunga Du Ska jag sjunga? Ja I remember us alone. Du, du, we the light to du, go du. Alltså jag kan det bli lite texten helt Du, du, du, lär dig till ja, men jag ska på men Jag kan på. liksom, man kan låta, man kan liksom låta den Men sen måste jag sjunga utan låten Ja, då är det Ja vi kommer samtidigt är väldigt musikaliska. Fan inte bra då. är du, det är tråkigt. Vi är ju väldigt dåliga. Vi sa att bussen skulle visa låtar när någon nynade. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi nej, nej, nej, det nej, nej, så nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, vad tycker du att jag ska göra? inte. tycker att du inte ha worship. Worship. <går> <laughs> det. Na na na na na nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Na na na nej, nej, na na. nej, nej, nej, nej, det var nej, nanana, nanana, nanana. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, jag... Men det, han har en liten uh, prov på hur det går mm. till när vi ska. Det är så jävla snålt. Nej, jag tycker inte att det är svårt för det börjat den bolig. andra fattar. Det på det jävligt var ja, vi, vi kan inte ta någon future musikal. Eller det musikben liksom. Men ja, ja ja. Det är kul att du ska se. Jag var ju fan, alltså jag jag gick ju på en sångpedagog. För att jag skulle söka in till Kultarama. Ja, jag Just. Det här är så roligt. Är så här, alltså. Och vi vill inte båda, ingen av vi vill på det. vi brydde oss fan inte om de här skolorna. Ado då Fredrik och vad var det? Nej. Nej, det var ju bara för att alla andra gjorde ja. det. Och sen så skulle båda våra mamma sätta oss hos sångpedagoger. Då, då bry, alltså egentligen så brydde vi oss ju inte. Nej. Men, jag vet, jag vet inte varför gjorde vi det här. Men då var för att alla våra kompisar skulle göra ja, ja, det. Gör det också ja, antagligen. Och så tror jag alltså, kanske att lite att vår mamma tänkte att det är tråkigt för oss om de inte pushar oss lite. Och så, så börjar alla våra kompisar på de här skolorna. Ja. Fast, då hade vi haft varandra. Man kunde ju knappast tro att jag vill komma in. Men verkligen varandra bara, kom in. Du sjöng... <laughs> du sjöng, sjöng. pendigt ljus. <laughs> kan vi inte få det är smak för dem? Vi kan ju bara... Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.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 nu kan de veta ja, att man inte kan knyta. Man känner väl alla ja, tror jag. Ja, på att det inte går ner. Nej. Typ Vad sjöng du? Jag sjöng We are the world. Och det är så Det var på engelska. Ja, men det var svårt. inte så svårt. Tredjus i en ton. Ja. ja. Ja, We are the world. We are the world. We are the children. We are the ones. Ja. Ja. Men vi dansar också. Mm. <laughs> men alltså Nej, men dans, dans Vi kan ju fan ja, vi dans. kan dansa vi kan Eller ja, dansa. När, vi liksom när vi går vi, ut Ja, jag kan inte göra Nej, har nej men, men jag, när jag var liten Tyckte jag att det var väldigt kul att dansa ah, Ja, vi gick på dansskola ja, just, danss, vi, ja. på dans. I kulturhuset Ja, men jag minns att det var så här ut kultur. Men vad heter det? Pongshuset Nej Kulturskola Kulturskola, inte det men jag minns att de hade så uttagen till de man ville dansa lite här, tre gånger i veckan typ. Mm. Och så var jag med på det. För så var väl tio som sökte att de hade så här nio platser. Så mm. det är inte jättesvårt att gå vidare. Det, liksom. det var inte jättesvårt kanske. Ja. Stacka sen som inte gjorde ja, verkligen. Yeah. Nej men jag tänkte att, så, jag kom att vi ville prova på så här modern dans. Då det jag var så jävla konstigt. Plus att ni skulle inte gå. Nej. Det kommer jag inte ihåg alltså. Nej ska vi berätta vad vi gjorde i helgen? Mm. Pum pum pum pum. <laughs> nu nu. <laughs> Nej, det var. Och timme <laughs> <laughs> innan ja. vi spelade. Ja, då var vi. ja det. Ja, vår kompis från sidan var här. Äh, så vi alltså vi hade så liksidär ligga. Mm. Och kom på torsdan. Och och då, ja. då, för då kunde inte du. Men då mötte jag upp henne. Och så gick vi på, så fick hon komma hit och se hur jag bodde. Och sen så gick vi på eh, restaurangen Bunkin som jag har nämnt för, Jag har nämnt den typ två tre gånger tror jag kanske. Eller, ja, två var, gånger, för jag har varit gånger. där två gånger. Eh, och då gick vi dit igen. För att jag, jag älskar det här. Jag, jag särgade upp för deras... Eh, så typ. Jag brukar väldigt sällan göra det. Eller I alla fall unsubscriba när jag när jag liksom inte vill. Eller. för det inte när jag vill, för att jag inte vill jag på det för att det är ofta skit. Men eh, det gjorde jag inte den här gången utan jag hade, hade kvar det och då fick jag för någon vecka sedan. så här 50 hela januari eh, på maten på Bankin mellan eh, Eh, måndag och torsdag. Så då så var det perfekt. Mm. Så då så, för det är ändå, Det är ingen dyr, dyr restaurang. Men det är, inte. Men det är ingen billig restaurang. Mm. Eller det, är liksom, det är ganska standardpriser. Ja. Men det är liksom inte. Eftersom att vi inte tjänar jättebra på pengar. Nej. Så är det ingenting som vi. Alltså det betyder. Alltså om vi hade gått dit. Ambitiöst ja vill vi spendera så här 40 pund var. Mm. Ja, men det är ju så här: det är halva vår veckoröv. Mm. För att 20 går ju minst alltid till. Oster. Ja, så då är det en en då är det en middag. Mm. Det är inte sina kul. Nej. Och äh, ja, det är det, som är, det är det som är det tråkiga. För det är ju inte så att vi får mån... Vi får ju inte månadslön. Och sen så kan vi då så här Lyxa till och göra något såhär viktigt lyxigt ibland. Och sen inte... Alltså, vi får lite varje vecka istället mm. så, så blir det så. Jag föredrar att få det varje vecka som vi gör. Mm. Men det finns ju så mycket. Mm. pengar flyger. Men i alla fall så du ser det ju det, och det vet Pengar ju. försvinner. Mm. Ja. Vet du då? Ja, det fick vi. Ja, mycket bättre. Ah. <laughs> ehm, och sen Berätta om fredag. Ehm, jo fredan det var det liksom jag var en av de liksom grejerna var ju för eh våran kompis Sara hade bokat hotellrum för tre personer. Mm. För det tyckte bo men så jag jag erbjöd ju, man får ju lätta och så. Ja, som det, det, det var supermysigt verkligen så vi på fredan eh gick vi till en det kan jag Dickovs om en pub. Ja, det var trevligt. Ja. Ah, eh, till en pub. Som heter i Islington, som heter The Bull, tror jag. Mm, mm. och låg på Upper High Street i Islington, tror jag hette Upper High Street. Ja, ah, så du går av, då går här, vi Angels. Tunnelbarnstationen, ah. Angel, och de hade um, typ pugmat och så hade de det mm. sallad där så hade de lite, alltså fräs mat också. Ja. Jag trodde ju var, det var inte riktigt ett pub som färdigt. Nej men det, var, det, var, det var ingen gastropub men det var ju en pub som det var ingen sån här pub där det bara var Någon så här gammalt mm. pub Nej. utan det var ju en hip mm. och mycket mycket typ after mycket mm. mellan unga människor typ 30-åringar Då mm. så här. Och så kunde typ. man göra sin egna hamburgare vilket vi alla gjorde Vi ja. åt en vegetarisk hamburgare som var alltså Mm, heaven on a plate. Mm, Det var det, vad kul Ja, det var så god, trodde inte det Det var Nej. typ med spenat och lentil, linser mm. uh, so mm. Mm. Så där var ju först Och sen hade vi planer på för Nu i London är det såhär mm. Att det är ljus ljusfestival typ mm. uh, men ingen... Vad är det? De, de lyser upp typ byggnader De har lite såhär Ja, jag vet faktiskt inte vad det är Jag vet, jag fattar inte och så såg det att tills skulle komma. Ja. Jag vet inte. Men vi gjorde inte det. För det var så himla kallt. Det är kallt här. Det är 5 ja. grader ungefär. Men det är fuktigt. så Det är, mm, det är jättekallt. Det går rakt igenom ja. ja, Så då har vi på till hotellrummet. Och det är en värre kyl än. Tog, ja. mm. tog en drink. Tog en lite drink. och Så det kan vi för natt. Och mm. uh... sådant dagen efter så... Hade jag bokat tid hos för... hos frisören. För att jag berättade om henne tidigare. Nadja. Uh. Nadja Jönning. Som är frisör här. Jag var, jag var hos henne i september. Och tonade i det året. Och då så sa Ida då att hon ville fixa håret. Och att det vore kul att göra i London. Så då bokade jag tid hos Nadja. Och så hon blev mm. super, super super supersupernöjt. Ja, hon blev jättefint. Det passade verkligen henne där färgen. Mm. Så då hade vi, hon hade i alla fall haft en riktigt lyxig dag. Shopping på Harvey Nichols. Om man, mm. om man ändå ska dra till Harrods. Ta en liten trip till Harvey Nichols också. Det är också ett, ett äh, varuhus. Ett varuhus med massa olika mm. märken. Men, äh, äh, och sen, äh, så först var vi där och shoppade lite. Och sen drog vi till frisören som ligger i Fitzrovia. Och sen, åh oh, så köpte vi mat hem till rummet. Mm. Det tycker jag är så underskattat när man, varför måste man alltid när man reser, om man åker på en weekend, varför måste man känna att man varenda dag måste gå ut och äta? Jag mm. förstår inte, mm. för det tycker jag ofta att jag känner någon slags press. Det är så trevligt att bara köpa och äta en pizza eller vilken takeaway mat som helst. Det kan vara från någon restaurang man tycker mm. om. Man det måste liksom inte för man går på stan hela dagen. Mm. Man har ljud hela tiden. Man är dötrött. Och sen så man ska gå ut. Som vi tänkte ju först mm. gå ut först. Alltså, mm. ähm, så blir man jävla trött. Och sen så dagen efter. Det är skönt att få vila upp sig lite på hotellet. Men speciellt om, man, alltså såhär, om jag hade varit min familj. Så tror jag att min mamma eller pappa skulle vilja stöta takeaway på rummet. Mm. Eller så. Alltså, de hade väl hellre gått på restaurang och liksom köpa in grejer. Liksom lyxa till det lite när man väl är utomlands. Mm. Tror jag. Ja. Men det är det jag känner att jag ofta inte vill. Eller, jo det vill jag ju. Men mm. av tre dagar så, så två gör ja, men för det. men för oss nu är det perfekt. Ja. Nej men, med, med, med, med. Nej, men även när, jag har, när vi har varit i New York och sådär. När det är en superlång dag. Ja. Då har vi, tror jag att man är ute på restaurang så här hela tiden. Ja. Och då har man är så himla trött. Så är det så skönt att köpa hem. Ja. Det är verkligen... Det brukar vi göra. Mm. Det är väldigt skönt. Um, och nu så var det också kul för att när, vi, när man är ute på restaurang vid åtta tiden så hör man ju inte vad folk säger. Nej. Det är så här vi inte går. Alltså det, men det är jättekul. Chatter! Jag har, bara, alltså, säga, ja, familj, jag har aldrig bara gjort det. Men det är bara, den tanken typ gott. inte men Prova det redan så. Mm. Det är så nice. Mm. Det var med din omgivit Ja, verkligen. Och sen så får ofta går vi ju kanske ut och tar en drink sen. Eller mm. hur? Anyway. Ska vi det? Så då, fick, då kunde vi liksom prata lite. Så. Men, eh, ja. Och sen på sundan så åkte vi som vanligt till Shoreditch och åt på våra, vid våra food trucks. Mm. Som vi alltid gör. Som vi blir kallt igen. Alltså det skulle ju bli varmare och Så varför är det så? Alltid när folk kommer så på här så är det kant. Den hänger när folk kommer då är det kallt. Mm. Nu har du inga ja, besök Vi har på lång tid April Mars Din mamma kom hit För bra april kom. Eller februari kom det kommer Min mm. mormor Ja, ja då har besök Så det är typ en månad Det är fan skitlång tid <laughs> För att vakna oh Och sen en månad efter det kom dina föräldrar Ja oh shit Och sen en månad efter det Och jag, jag hem Ja och jag är hem På veckan två månaken efter det. och så okej. Vi. vi åker hem i början av juni och du ja, och maj. ja. sista maj maj första juni. Ja. Ja, men då det så. du ska inte göra det i början av maj. Nu. Nej nej, nej. Alltså, det var alltid har slutade i maj. Antingen kör jag ah, maj, okej. Okay. Eh Eller så se om det? vi kör ihop tillsammans. Jo, mm. det vore schysst. Mm. Ja. Jag jag har egentligen jant har inte jättemycket så här, för att Resa själv. Men det kommer bli jobbigt. Förstår vad sorgligt det kommer kännas. Mm. Och åka själv mm. då. Det kommer bli så himla Men om vi har varandra. Mm. Då känns det nog inte lika jobbigt. Kan vi inte kolla på lite biljetter snart? Ja. Till det är biljetter Ja. Där vi kan checka in. En, hur helvete som har bagage. Ja. Alltså när du åker i april. Ja. Ta med dig sånt. Ja, jag ska ta hem. Ja. Jag ska be mina föräldrar kanske ta med. Ja jag ja, menar när de kommer det. hit. Ta någon. Den tjock. Det lyckaste jackan ja. som jag inte Ja, kanske några vinterskor som jag inte ja. Eller några kläder som du inte använder. Oh. Precis. för att ja. Jag vet inte hur det här ska gå till. Nej. Annars. Alltså, jag har inte hoppat så mycket. Nej, nej, nej. Men även så. Någonting. Så? Nej, egentligen. Men, det är inte så att vi har shoppat. Nej. Än. Nej. Jag har en massa fan. Jag har en massa böcker. Vilken idiot. Oh. Men det kan ju vara för Ja. Det, är det, ja. Ja, nej, men det, det blir bäst att åka tillsammans ja. Och så blir det blir roligast också Ja, mycket roligare Man ja, ju så mycket deppigare också så ja, men Det är det jag menar, det kommer vara lättare att få åka tillsammans ja. Och ha varandra lite kvar Ja, exakt Varandra lite liksom. sen, sen är det slut <laughs> ja, Ska vi börja oh, Den här podden kommer sent. Jag vet inte om någon har märkt det. Min mamma har märkt det Hon att till mig idag. Ah. Är det inte Ja. Ah. Varför? Eh, för att jag har varit sjuk mm. Så jag att kunna röra mig. Så jag hela hel veckan. Så, så helg idag i det här. Mm. Eh, så då körde vi nu. Men mm. förhoppningsvis så får ni en podd. Eh, nästa podd kommer vara ute när den ska vara ute. Så den kommer jag få lite kortare med under medan. Mm, så då är vi back on track. Back on track. Så det Nästa gång som... kommer på, vad är det, söndag? Är nej, nej, vi spelar in den på söndag. Ja, ah, lästa kommer på, på söndag Så, det, så det, är, det är ju som vanligt. ett ah. Efter tid efter den här skulle ha varit ute. Så det är så att ni faktiskt håller så då, räkning. Ah, så, så då väger vi upp det lite. Ja. Ah, För att den här är en sen sen. kommer vi lite bättre äh, sen på det. Ah, ah. Ja. se till att jag har gjort grejer till sist då. Ja, men det har vi. Ja, det har vi. Mm. mm. Och nu kan vi göra saker <laughs> Kör. Det behöver vi inte säga i podden. Sia! Enkanabia! Det... det missade vi förra gången också säga. Ja, ah, jag vet. Jag nu mm. får ni en gång till. Sia! Enkanabia!